Фіалки сліпий продає. Візьміть хоч за хліба кавалок. Ах, серце розбите моє, Теж повне пахучих фіалок. Вони не почули благань, Не кинули хліба сліпому. О, серце розквітле зів'янь, Фіалок не треба нікому.